Eno, ba, telefonoren bestaldean HTren aurkako asambleako kide bat daukagu Rebeka Arratsaleón Arratsaleon bai Eta bueno ba HTaren aurkako akapada antolatzen ari sarete urtero bezala Hernani izango da eta urrengo astean hasiko daia da eta bueno pues, gaurko elkarrezketa, gaurko deia hori ba, orkesteko izango zen. Beraz, e, lehen da bizi akaso asaltzen aldi guzu pixka bat e, akampadoen e, bilakaera, zeren badaia urte batzuk antolatzen ari izaretela? Bai, egalada. Ba, aurten goda, mazegarra izango da, mazegarra akampada. Eta, ba, bueno, izango e, e, urtero konbagoan, eh arte jarduera ezberdin egongo dira, ba tailerrak, txaldiak, bai ingurua, dira, liburtzak eta horlako gauza. Bai, aurtengo aur akandada badator, ba, momentu baten nun, eh, bueno, pues, obra kasitak dauden hainbat lekuetan, baina erresistentzia hori E, jarraitzen du, orain dela gutxi e, arrasaten ere manifestazio bat egon zen eta aurre hau ere akampada hau, ba, resistentzia gune bat bezala pentsatzen dut, e, pentsatzen dut zutela zoek ere, ez? Bai, bai, nanti baietu, zara, gudana, parte de bada eta, bueno, ba, hori e, arrasaten egon zen manifestazio naziona horren ostean noztean, ba, bueno herri-zerri ere eta gituzko batez ere aribira aurrekin, Azte, eta bueno, talako batzutan aurrera dijoaz, oza, nahiko horretu eta dauz. Eta, ba, ba bai, ba, em, akanpada, jendez berriña rentzat zopaleku bada. Eta, bertan, elkarrekin jauz nartu, eta elkarrekin em, borrokan jarraitzeko eta protesta egiteko bide berriak asmatzea eta lantzea eta garatzea helburu ere badugu. Eta... Hmm. Bueno, bai, oiz. Kontatzen aldi guzu pixka bat, eh, zenolako egitaraua egongo den aurten, eh, ba, dakigulako azken finean, eh, ba, jendia joten da bizpairu egun, beste batzuk ere bai, azte osoa joten dira, baina bueno, pixka, te kokatzeko eta jendiari irrikapizteko ba, egitarauan zer egongo den kontatzen aldi guzu. Bai, noski. Ba, lehen egon egunian, azkartean, eh bat egongo da Hermannik eta izango da gehihen bat hori jendia elkartzeko eta eh ba eguna. hori izango da tartea 26an, o sea, Gero ba arte azkenean tailerrekin hasiko gara, zengaldarrak eta tiliaren erabilerareniko tailerrak izango ditugu eta horren ostean E, kateak kapalak eskutik, ba HT-aren aurkako mugimendua ta errepresioari buruzko dosier baten aurkeitzen bat egongo da. Eh, Arratsaldean tailer gehiago, eh, antzerki ba, eta eskala tailerrak, eh, abintzikikoen zentroi buruzko eh hitzaldi etaida eta hori Afalostean eh kantautorak izango ditu. Bero, osteunean 28an E, Mendi martxagat egingo dugu, mendira. eta, bueno, bidean zehar, itzaldi bat entzuteko paradaire izango dugu e, transformazio urbana i konflektibidaz sozial e, tiploa duena. Eta, hori, bat, bidean zehar, e, HTA-ke eta Hernani neungo da zutuztazio elektriko, eta, bueno, bezaima proiektu e, eraingo era luketen... E, zun chipenna bueno, donalde e, e, ikusiko da ditu du eta bueno, ba, bueltan taller izango ditugu, serigrafia, tenguernazioa eta eh horren e, ostean Iñaki Petxaño manen lurra zuru baititza beguruaren aurkezpena. Eh, bueno, creo ospira de año 2029an eta ta kristiarren inguruko kafetartuldia bat izango dugu eta horren atzean e, Lemoiz, lemoizerno belaroinia eta fukutximaren inguruko ba hori eh eh burka antinoplearren inguruko itzaldi parteatzaile bat eh du eh Juan Jose Barrantes. Baita mm -hmm. bueno, horren atzean eh jontzo kontzertuak eta eta Eta hori zezatiskat izango dugu ziradean. Mm -hmm. Eta gero, larun batean, emunazteko e, e, e, mentzako tailarrak izango ditugu, gero jinkana bat, eta gero energia berrizagarrien inguruko e, italdi bat, bueno, itzaldi ezagaira bat. Eta horren ozean, e, inguruko azpigiturik buruzko talde zein norbanakoen ausmarketak e, lanzea biatzen duen e, magin guru parte hartzaile bat, solatu e, dugu. Eta, bueno, eta faloestean antzerki oso, oso politak. Eta, bueno, e, aztaarekin bukatzeko igandean, ogeta maikean, e, bizikleta martxan telatu dugu, igurumean e, baiadean barrena, eta hori, honan itikazi, eta dono ziraino, bizikleta hartu eta fango gara, e, ba, inguruko et, proiektu, proiektu ezbernea iguru informatzeko. Hmm. Beraz gauza pila bat egongo dira Akampada honetan Eta ikusten dugunez azken nian Naiz da HTaren aurkako akampada bat izan ba, Gai e, zabalagoak Beste gai batzuk ere bai e, Ausnartzeko parada ematen duela Akampada honek, ezta? da? Bai, bai, bai, hori ba, Aipatuetan moduan, ba, azken nian e, Ez da HT-a bakarrik ez Mundua zela ikusten duton Hori, e, ba, da zurla kolokan jartzia albur lguna, ez? Eta bueno, ba hori da ta, ba autogestioarekin relacionaturiko galtzak, eh, edo progreso basati honen, ba beste abar ez, ala nola, eh, hori ari txikikoentroak edo edo bueno, edo nuklearrak, ez? Edo hainbat ba, bueno, eta hainbat gai e, lantzen ari guelguruan. Hmm. Eta horre hongo testu inguruan, ba, krisia hitz egiten dela eta mm. egoera sozioekonomiko bazaila bizitzen ari garela, zaila ez bazen aurretikan ere bai, hori beste galdera bat izango zen, baina mm -hmm. e, guzti honetan HTA eta baita ere zuke ipatzen zenun desarrolloismoa e, ze, ze puntuan aurkitzen da zuen ustez? Jo, ba momentu honetan krisia balata Zekulako e, murrizketak ari egiten, bai osasin arloan, bai eskuntzan, bai laguntzat zutxalekarako, eta gero Zekulako diruta ari dira inbertiten, ba, e, bueno, inbertiten, edo xagutzen, HTA bezalako proiektuak inet, eta hori behin da ari gara zolatzen HTAaren aurkako mugimen dutik, eta, bueno, guztiz lotxagarria, edo, eske bezkara guap, entzadeixaku, E, hartzen da bitzen jarreria eta, bueno, e, oza, euran diskursua ezkeizat, barregarri izabe bada. Gozagare hmm. batzu dialaten zaien du. <laughs> ba, ezakit, e, ne hozu gelditzen zaiguna da, jendia animatzea kanpada honetara juteko, ez? Bale, ba, e, ba, nik animako nena jendia tortia. Ba, jendetia bat egon galako, oso akampala koloretsua izango galako, azampalekua, eh oso o zeu autopolis baten izango dalako, oso berdea eta menditsua eta eta bueno, mota askotako jarduerak egongo dialako eta batez ere pentsatzeko, ikasteko, osmartzeko eta elkar ezagutzeko eta eta bueno, gauza berriak sorteko momentua izango dalako animakone da jentzia etorrera. Aduz, Rebeka, ba, mi esker gurekin egoteagatik eta animo pila bat, akanpada hori balden bezain ondo ateratzeko. Bale, bai, eskerri asko, bai. Eh?